А справді, що б це могло бути? Я проїхав серед міста, тоді звернув праворуч, затим спустився вниз і, напружено міскуючи, поминув вокзал. Тася та Цуняк спостерігала за мною з неприхованим інтересом. «Щось ти, – сказав я, коли під'їжджала до штаб-квартири, – дуже весела сьогодні. Мабуть, треба було тебе все-таки провчити. Їй право, я починаю шкодувати, що не зробив цього». Та тебе відшмагати сорок гріхів з душі відпуститься. А то гляньте, загадки якісь загади, смішки, висмішки. Подумай, утішено сказала вона, адвертаючись. Подумай, я припаркував машину між якимись двома іномарками і відчинив дверцята. Послухай, не втримався я, допомагаючи їй вийти з авто. То що ж це все-таки могло б бути? Тася Тацюняк з тріумфом подивилася на мене. А це вже взяла реванш за всі свої негаразди, мабуть. Це, сказала вона, свисток. Ех ти, детектив, який ще в дітчої мами свисток. А, ага, більбонський, сидіти. Я затріснув дверцята і обернувся до неї. Справді, ні, ти подумай тільки. Дитяча загадка, поблажливо сказала Тася Тацуняк, простуючи за мною. Реакції на неї своєрідний тест. Що, власне, чоловік собою становить? Дуже цікаво, от спробуй. Я крутнув головою, ми увійшли в вестибюль. За бюрка, назустріч нам підхопився Барабаш. Він був у камуфляжному комбінезоні з кейком і пістолетом при боці. А, сказав він, це ти шеф давно чекає, а це хто зі мною? коротко сказав я, пропускаючи свою полонянку вперед. Що нового? Барабаш вийшов з за бюрка. Вогню в тебе не знайдеться? поспитався він дістаючи з нагрудної кишені пачку Вінстона. «От же ж, нудота, сидиш тут, як пес!» Я дістав за вуха гарок, який палив уже третій день, і черконув сірником. Барабаш жадібно затягнувся, і його звіряча твар з перебитим носом трохи посвітліла. Тася та Цуняк стояла і нетерпляче дивилась на мене. Я підморгнув їй. «Одгадай загадку, га?» – сказав я Барабашеві. «Відгадаєш, з мене літр коньяку?» «Ну, слухай уважно, я заговорив дуже чітко і повільно, що це за річ, яка характеризується двома знаками – не валянок, а свистить». Барабашай, очі на лоб полізли. «Не валянок, а чекай, чекай». «Фалас?» – запитально глянув він на мене. Я покрутив головою. «Сам ти, фалас, треба ж таке». Я обернувся на півдорозі. «Це ж свисток, чоловіче. Моя полонянка не втрималася і зареготала. «Свисток?» – ще більше здивувався барабаш. «Е, зачекай. А до чого тут свисток? Послухай, е!» Ми піднялися на другий поверх, і я відчинив двері до приймальні. Цуцечок чаклувала над комп'ютером. Вигляд у неї був заклопотаний. «Сідай», – сказав я Тасі та Цуняк. «І до Цуцечка. Шеф?» – «На місці», – буркнула вона. «Тоді підвела на мене свої зелені оченята». Тебе шукали півдня, кого ти там покалічив учора, га? Тут весь тартар гуде. Робота в нас така, недбало відповів я, рушаючи до дверей кабінету. О, відгадай на загадка, га? Цуцечку, маленький. Вона зацікавлено наставила вушка. Не валянок, гордо почав я, але свисток, розчаровано відказала цуцечок. Ти нічого розумнішого не міг пригадати. Я ще в ранньому дитинстві чула цю загадку. Соромся, детективи для особливих доручень. Я позадкував до дверей кабінету і, намагаючись не зустрічатися поглядом зі своєю полонянкою, відчинив їх і прослизнув усередину. Мурат розмовляв по телефону. Ні, ні, цих грошей ми не візьмемо. Виключено. Остаточно ні. Його голос був грімкий, мов бубон. 600 тисяч доларів? Я ж сказав, це брудні гроші. Пошукайте інших партнерів. Так, так, запам'ятаю, всього. Він поклав трубку і втомлено, відкинувшись у фотелі, подивився на мене. Де був? Нарешті лагідно поспитався він. Я стинув плечима. Щось у його тоні мене насторожило. Шастав по всіх закутках, де ж ще? Я ж, здається, проваджу справу. Між іншим, вона близька до завершення. Он як? Тавана здивувався шеф. Що ж, доповідай! Хм, сказав я сам собі, що за причина? Невже у них якісь прикраси викликані моїми методами розслідування? Доповідаю жорстко сказав я. Тоді зробив останню затяжку і роздавив недопалок по пільниці.